A fost odată ca niciodată povestea adevărată a unei fete nespus de frumoasă, dar nespus de tristă, pentru că era o armă. Infirmitatea au făcuse să-și urască propria făptură, propriul destin și pe toată lumea, în afara prietenului ei bun, care era întotdeauna lângă ea, gata să o ajute. Odată i-a spus, dacă prin absurd aș putea vedea vreodată eu m-aș mări cu tine. Și vremea treceam, și într-o zi, într-o înmirezmată zi de primăvară, cineva i-a dăruit doi ochi. Când bandajele au fost scoase, frumoasa femeie a putut să vadă. Fericirea ei a depășit potrivea la oricăror cuvinte. Acum că poți vedea, te măriți cu mine a întrebat credinciosul ei prieten. Fata s-a uitat și l-a văzut pentru prima oară pe prietenul ei. Vremelnic ca ei bucurie a făcut loc deznădejdii. Prietenul ei era orb. Au tăcut mult. Te iubesc. Ești prietenul meu cel mai bun și ai să mă înțelegi. Știu ce umilitor este să nu vezi și câte suferințe poți provoca celor din jur, dar iartă-mă, nu mă pot mărita cu tine, pentru că tu ești orb și iar au tăcut. Oriunde vei călători, i-a spus prietenul, să fii fericită și norocoasă. Privește lumina acestui pământ, și minunează-te de această creație a Domnului care este omul, dar nu uita niciodată să ai grijă de ochii tăi, pentru că înainte de a fi ai tăi, au fost ai mei.